Bueno, xa temos aquí nos estudios centrais de Radio Tui, o señor alcalde, benvido, moitísimas gracias por estar con nosotros, Enrique Cabaleiro, para nos é un placer, unha honra, vai a ser fito histórico, feito de que dende de tui, pois, emita eh, para os galegos do Mediterráneo, ali en Redesón Boi, esta pequena entrevista que vamos a ter. Gracias, moitas gracias por vir. Eh. Pues nada, boa tarde e a gratitude miña hacia, hacia vos por convidarme e brindarme oportunidades por De, de participar na vosa, vosa canle de radio, que moi moi feliz e moi, pois, moitísima legislación. Hasta bueno, para nos, volvo a repetir, para nos é un prazer e honra, pero, aparte de eso eu quería comenzar pedindolle que nos eh, explicara aos, aos galegos do Mediterráneo, os que nos escoitan ali, que tamén se remite re o noso programa en Radio Fene, sabe, que o noso compaixiro eh, que pasa na costa, tamén se escoita, tamén se escoita ali, tamén se escoita en Radio Minas Gerais, e tamén remítese en En, en Suiza, acabamos de escoitar as pituquiñas que, que, que nos deleitaron con un avance da, das, das letra galegas deste ano, ¿no? porque está dedicado as, as, as, as cantareiras e entón elas son aprendices de cantareiras, pero grandes intérpretes, a verdade. Quería que lle dixeran os escoitantes eh, eh, galegos do Mediterráneo en que consiste o traballo que últimamente está facendo que ten moito que ver coa cultura e hasta con competicións internacionales. teño entendido que o sábado mesmo venga a ter unha moto non sei que, verdad? Si, sí, bueno, efectivamente, non podemos eh, olvidar, temos que, que lembrar que tuve unha cidade fronteiriza, facemos fronteira con Portugal, neste caso foi a vecinha do Niño, e ese carácter fronteirizo pois pues, nos leva que pues, efectivamente non oído do deporte, e non oído da cultura, pois eh, celebramos moitas actividades de carácter cultural e de carácter deportivo pois, eh, que son pois, estas fontellizas, as facemos dentro dun calendario que nos chamamos de Eurocidade temos constituído unha figura con, con Valencia Dominio, que é unha, unha Eurocidade a través das cuales pois, facemos moita actividade cultural, moita actividade deportiva Y eso pois, é eh, casi único na, na Europa Occidental que dúas localidades veciñas de dous países diferentes pois eh, o, a súa programación cultural e deportiva pois está en global dentro do de un, de un programa de carácter tan centralizado. Eurocidades, logo entón, non? Algo que ten moito que ver co Atlántico tamén pero eso que chaman raya que non é tal raya, non? Bueno, efectivamente, desde que desaparecieron afortunadamente pues, as, as fronteiras eh, as fronteiras administrativas e as fronteiras políticas pois nos que vivimos, repito pois pegados a Portugal para, para non ser todo un, todo un privilegio poder pasar de forma eh, libre de un lugar a outro sin ningún tipo de fiscalización, inspección inspección, de control y convivir. A nosa fronteira ten unha casuística a nosa raya ten unha casuística que somos unha un derralle efectivamente de total unha malla urbana que nos conectamos a través da bella ponte internacional, esa ponte histórica, e por lo tanto co pois, a o, o imenso privilegio de esa fortuna de que moitos veciños de Portugal fán aquí a súa vida ordinaria e moitos veciños de outros fán a vida diaria en en Valencia non ache Portugal. Falando de, de esa ponte internacional, esa ponte ten historia algo fora de ser non teño entendido que un grande constructor fixo esa... Si, <risos> sí, o diseñero era un diseñero riojano que incluso foi diputado en Cortes no ese momento, Pelayo e Mancebo e eh, atribuyen de forma errónea, porque digamos que ten unha estructura similar ás obras que, que facía Ífer, o diseñero Ífer Ífer, si Eh, bueno, este Pelayo era podría ser discípulo del, pero non foi dites que fixo esa ponte, sino que foi Pelayo o seu enxeñeiro. Y bueno, pois xa en aquel momento eh fai máis de 120 anos eh cando Pelayo Vancebo diseñou esa bella ponte internacional, sanha eh, memoria, na memoria do proxecto constructivo el tiña convicción e actuou de forma plena de que esa ponte pois, estaba chamada a unir a dous povos vecinos, a dous pobos e máis e o que finalmente pues, acabou provocando a construcción de la construcción eh, tui é eh, algo especial na fronteira pero tamén en, en cuanto a patrimonio patrimonio que ten moito que ver con un con castelo ou con un catedral castelo ou con un catedral eh, fo, fora de serie si, sí, un catedral fortificada efectivamente somos a, a a segunda non cidade de Galicia que temos catedral junto con, con mondoñedo E o noso casco histórico, efectivamente, despois de Santiago de Compostela, o casco histórico máis extenso de toda Galicia. Por tanto, o segundo casco máis importante de, de Galicia, persiguido por ese consunto catedralicio, que tamén ten outra singularidade, que na catedral de Tui conserva o único claustro no llevar que exista é a catedrales E a verdade é que unha solla, un, solla histórica, un monumento patrimonial eh, extraordinario, e ada vez de instrumento que está incluso pois pues, facendo un labor de rehabilitación desse conxunto catedralicio ten un, un guarda tamén un museo de moitísimo valor, un arquivo diocesano tamén dos máis importantes de Galicia e por lo tanto pois pues, con eh, xogo o con xunto catedralicio preside ese, ese casco histórico que abriga uns dos máis importantes de Galicia e España. A parte de, de ese conxunto histórico, hai outro máis que é a participación, bueno, a grande colaboración, a grande bueno, parte patrimonial tamén que ten que ver cos xudeus, non? Algo que os, os, os tudenses, hai así o, o seu cartero... Sí, que... efectivamente, dentro características do noso patrimonio histórico está o noso legado xudeico, que tamén é un dos máis importantes de Galicia, de feito, o Concello de Turc, chunto con Ribadavia e eh Imonforte Somos os únicos mm, tres concellos galegos que estamos dentro das redes de xudarías de España. Que tamén catalas, ali, seica, teñen os catalás, ali sei que teñen unha representación, por lo menos nas reunións que tendes, sí, eu teño entendido que se, se xuntan hay, varias veces. A participan cidades de, de Cataluña. Hay unha, que ademais coñezo moi ben, porque tuve a, a oportunidade de ir nela, que é Lirona, que é un património xudaico tamén, sí, claro. en ir ximorben, bueno, en ese momento abandonou a redes de, de xudarías e unha das grandes suederías tamén deste país, alinda que non estén ¿no? sí, sí, sí. entón, bueno, pues, a baile. E entón, efectivamente, a barre de de suederías detudir tamén unha das grandes sinais de entidade eh, do noso patrimonio e do noso Conselho. Bueno, eu estou preguntando moitas cousas. Sean, se si ti queres preguntarlle algo, señor alcalde, eu estou encantadísimo de que participes tamén conmigo. Eu, eh? eu, eu, simplemente, si no comentarei agora, cando vinha por acá, vim a catedral notificada e resulta imponente dentro do río dentro do outro lado dentro da Lerza e, e moito máis que se basco antigo antes da fronte que había o embarcadeiro que cruzaba había unha barcada, sí. díben que cruzaba o río entonces verá ito e resulta impresionante, pero cando viña para vi que está teigado de, de pregués peregrins, moitos peregrins. A ...importante a tentún e ademais a responsabilidade de que vai ser o espello do que primeiro impacto do que vexan os peregrinos de todo o mundo, creo que van a pasar o farabán de pico mil personas que pasan por aquí, é unha cheta Sí, sí, efectivamente. <ríe> bueno, outra das características eh, da nosa cidade que efectivamente tui forma parte do camiño portugués en el porto. Tambén do camiño por a costa, que o goberno portugués oficializou a tui somos o segundo lugar de partida de peregrinación sacovidas a Santiago no camiño portugués incluso por dentro do por, efectivamente as cifras están en torno por 30.000 peregrinos. Eba cifra que vai crecendo exponencialmente muitísimo cada cada ano. E isto por qué? Porque bueno, pois pues, eh tui un atractivo importante o camiño portugués cando un cruza por esa bella ponte internacional, efectivamente a estampa que pode visal outro lado, uma estampa de una pues, de un casco histórico, de un patrimonio histórico realmente impresionante o camiño portugués pois eh xa non papel importante xa no desenvolvemento da nosa economía, economía eh tudense que principalmente é unha economía de servicios, vence llada cada vez máis ao ao turismo, que tamén está crecendo, está crecendo muitísimo e a verdade pois que tamén é unha das nosas das nosas sinais de identidade regional Bueno, estuvemos falando do patrimonio pero hai que falar tamén de outras cousas. Acaban de, de celebrar as festas de Santelmo, non? Un grande evento e, ademais, moito éxito, teño entendido, non? Un co... Yo, eh, eh, un cousa particular e especial, eh, esa gastronomía que aquí se degusta, alguna delas un poquillo que, que toca un boco o bolsillo, pero, con todo con eso, fais unha vez a non? Non, o xa sea que coa bueno, festa de San Telmo son xa nos subía, se declararon estas de interés turístico galego que nos últimos anos pois encontraba do cabo unha importante un transformación da celebración dessa dessa festival. Este ano é certo que o día grande de San Telmo, que foi o luns pois coincidiu co que co que ha adoecado a toda aí país e por lo tanto que les non nos permitir facer todos os actos que tiñamos que tiñamos planxados, pero sí que é unha festa que ten un enorme atractivo, para, non só para os estudentes, senón para a xente da comarca, para moita xente da cidade e moita xente moi que, nos, que, que nos visita, nos visita, Que teñe moitos vec vecinos de Portugal que parece ser que teñen como unha obriga achegarse precisamente a a ti, non? Si, sí, esa cercanía que temos con Portugal, unha das grandes ventaxas é que efectivamente temos moito visitante portugués, moito turista portugués, moitas pessoas de Portugal que venen a marcar a Tui, para que hai una, unha interlación é, moi importante e moi constante sempre en, entre as dúas entre os dois países. E, obviamente, pues, as festas antes e antes non constitúen unha atractiva máis para todas as que as persoas que nos visitan, efectivamente. E non só, digamos, a festa, senón tamén a gastronomía, que é variada, diversa. Eu comentaba antes unha que, que toco o bolsillo, pero que, que tamén é sabrosísima. Pero, falando da gastronomía, ten moito que ver o río, non? Claro, a gastronomía vinculada a produtos do río é moi importante o río Miño, ese gran ese celebramos, celebramos tamén cada ano, como saben, sendo tradicional, a tradicional festa de Angula. Ajá. Obviamente Angula é un producto efectivamente pues, moi caro y por lo tanto tampoco está ao alcance de todas as, as persoas, pero aínda así eh, é un elemento de muitísimo de muitísimo reclamo y venen moitas persoas de moitos lugares a degustar a Angula. Que aquí y ten es, un nome especial, non? é precisamente Meisón, claro. Meixón imos sería, sería Y y a verdade cous pues, tamén eh, actúa como, como reclamo, en ¿vale? sí. poucos uh, sitios en España onde se deuste mellón, creo que está tamén na zona do País Vasco e xunto con xunto con tú. E despois pois pues, outras peces do vendel de outras peces vendelladas ao río, que pode ser o sábado, por exemplo. E por lo tanto, sí que a há... A economía de pesca no río tamén é un elemento importante. E outra cousa máis que tamén nota no seu momento que ten que ver co, coa degustación vinícola, en que esa esa interrelación entre Portugal e Galicia que, que teñen aquí un, un clima especial. É dicir, viños de grande calidad de, tanto do lado como do outro. Sí, a ver, a climatología do Baixo Minho constituye, digamos, un microclima donde a verdade sí que se dan pois moitas especies vitivinícolas e o Baixo Minho pertence a túi non está, porque non ten productores pero sí que a toda a zona de Comínio e do Rosal pertence a denominación de origen de as sí, Baixas de... de... e tamén no norte de Portugal pegado aquí a, a Raya tamén cada vez hai máis flotacións eh vinícolas Pericles. tamén de, de unha alta calidade, que a ver, de, de, de maior calidade e por lo tanto pois pues, ese senso tamén temos unha relevancia importante. E precisamente na na festa de Santelmo que fan unha un, un exposición eh extraordinaria, sí, non? No se, se denomina así, non, se denomina Viños da Raya. Por iso. E con esta denominación pois eh, facemos eh, esa esa festa do non é unha festa do viño ou uso, porque sí que son está orientado sobre todo a pequenos produtores. Eh, a viños de moita calidade de pouca producción, non queremos que sea unha festa masiva, iso tamén llena unha certa singularidade y a verdad que tamén é un reclamo importante e cada vez atrae a máis visitantes esa, a festa dos dos viños da Raya Bueno, a, a min que, que se me corta a, a súa intervención porque, claro, o, a, o tempo na radio faixe cativo para, para cousas que un quere. Pero, de todos os hitos, eu quería destacar de vostedes a, a grande amplitude de, de, de elementos culturais dos que se asocia para poder aportar cousas en, en, en tui. Eu asistín nun momento determinado, claro, vi online, pero a, a un grande evento que se fixe na catedral unha muller María, me parece que estivo tocando aquí a Zanfona e a Gaita que é unha grande intérprete, non? Pero que nun lugar especificamente feiticeiro, non? si a ver, a actividade cultural de tui moi intensa a actividade cultural propia e que dixen antes que facimos tanto en e na catedral se celebra concertos nos meses de agosto un Un certamen que chama Música no Claustro, que se celebra no Claustro Catedral, que realmente pues, é fermosísimo, porque escutar música e música clásica e música de autor nese claustro, que pues, realmente é algo que é apaixoante. E temos despois tamén outro festival que é o ICFEM, que é un festival de, de piano, que tamén é, moitas actuacións a veces se van no, no queada a PON, na bella PON internacional, se fai ali o O evento e se fai tamén nos, nos lugares históricos da desta cidade e tamén de de Valença. Ten, repito, temos unha xienda cultural moi moi ampla, moi variada. Acabamos de ver agora por pois, un exemplo, porque tamén afortunadamente temos moitísimos grupos Eso quería. Eso quería resaltar. dos de que teñen tamén unha actividad cultural intensa. Temos a banda de gaitas eh, de San Xoán de Paramos eh, que desfilou en Nova York no día de San Patricio temos a banda deetas Alume de Malvas que participou eh o ano pasado no festival de Loriemo vi festival certa mais mm. importante de, bueno, casi lo de Europa todo, y por lo tanto eh, estamos falando de, de bandas que saen do nosso do nosso rural donde repetitamente nos unha vida eh, cultural muy muy intensa. Ya banda de música Joanay, un conservatorio, un conservatorio, claro Que formou e sigue formando Pois pues, a, a moitos artistas a Artista requivencido prestixo De feito, temos eh, ahora unha violinista Que está na orquesta sinfónica De, se si non me falla a memoria De que agraventar na orquesta sinfónica Berlín sí, sí, Un orgullo para, para esta ciudad Un orgullo, un unha honra ter, ter a posibilidade de poder disfrutar dun lugar emblemático como vos ustedesde dice con eh, un clima extraordinario un microclima máis que claro. microclimas claro. estupendo eh, bueno, non hai que desbotar, puxemos en valor algunhas cosas... Eh, digamos, eh, gastronómicas pero aquí tamén se degustan as empanadas, tamén temos un pan de primera calidade, tamén temos moitísimas cosas que, que non envidian para nada as que ofrecen tamén Valença, non? Ah, no, efectivamente, claro, <risas> claro, temos unha gastronomía unha gastronomía propia que compite da gastronomía portuguesa que viva por facto o clásico bagallado, non? Sí. esa gastronomía compite pues, eh, eh, con eh, outra gastronomías ás outros lugares de desde de España, e nese senso creo que temos, temos bons restauradores eh, locales enemáticos que llevan moitos anos eh, traballando unha astronomía de, de primeísima calidade e que tamén, pois, pues, obviamente tamén é, todo, é importante a nosa, a nosa cidade Bueno, eu creo que tenemos que ir a finalizando esta conversa eu quero incomodálo máis porque xa estivemos bastante rato con ah, no, no. Que, verdade é que a verdade é que para min unha honra para nosotros os galegos do Mediterráneo estaremos encantados de que eh, bueno, pues escoiten a súa voz e que ademais puidamos disfrutar da súa conversa eh, da, da súa ademais ilustración, posto que mm, todo o que nos contou non estaba nos nosos apuntes Si, sí, bueno, <risos> claro que pois, pues, eh, obviamente, me corresponde tenho a responsabilidade como como alcalde desta desta cidade de de coñecerla de coñecerla ben, de de coñecer a súa historia e, e de transmitir obviamente de todo todo o que temos que que é moito eh, estamos tamén asistindo a estes momentos que pois tamén é un cambio importante de transformación da nosa malla urbana, humanizando as as nosas nosa ruas para facer unha cidade moito máis moito acolledora, moito, moito máis acolledora e moito máis atractiva y por lo tanto, bueno, creo que en ese, en ese proceso estamos a facear de tú un visado e feito col pues, un, un referente no so, de Galicia ou do no seu so país. Bueno, se quere dicirlles algunhas cousas aos galegos do Mediterráneo, están abertos os micros para que vostede lle diga o que parece oportuno. Eh, bueno, con estas palabras creo que quero despedirme agradecerlle moitísimo a súa aportación e eh, bueno, pois pues, os micros para vostede. Os pues da miña banda grazas unha vez máis por concederme estes minutos, eu podo seguir falando máis se si, si queres que para mí me é un auténtico, un auténtico placer encantado a máis de dirigirme aos galegos en, en Cataluña, no Mediterráneo, eu un sei o momento estivo eh, por ali un galego en, en Cataluña, meu primeiro destino profesional estivo, estivo ali, estivo na cidade de Girona, guardo un gratísimo recordo moi acolledora, moi acolledora vou, vou a menudo a esa a esa terra, e só me cabe pues, a todos aqueles que nos están escoitando, eh, galegos ou non galegos que, que visiten esta cidade, que visiten este fermosísimo territorio que van a disfrutar que van a disfrutar muitísimo que xa moito que galán, pois pues, obviamente tamén ven sí. como turista ou ven como telerino, pois pues, xa nos xa nos visita Moitísimas gracias, Sean, si tens alguma coisa máis agradecer, xo é e tui te moito que contar dixo, a dade, xullo, pero mirámonos que no entorno de tui temos algo casi sagrado o Montaloya Llega, ah anos, claro, unha reserva non? existira tui e aí había sentamento castellón xa había, fai máis de nos mirámos inicios de tudenses al arriba e creo que ademais é un dos primeiros sitios protegidos al menos de Galicia foi un... Entonces, Alcalde, que é sagrado arriba, eh? É o primeiro parque natural de Galicia, declarado en Galicia. Claro. Tanto, pois, temos un, pulmón, de... un pulmón extraordinario, non? Un pulmón histórico, temos patrimonio natural, temos gastronomía, temos... temos, temos... Que veñan que beñan sí. os Galíacos de Mediterráneo. Moitísimas grazas. Vamos a despedilo con música que o noso técnico Dani xa ten preparado. Dani, cando queiras, dálle adiante unha peciña de música para disfrutar con es decir, para ir adubiando esta segunda ¿vale? venga, arriba